Adenak, bezorik indarsuenak Barriro hurratuko den itsasoaren bilria olatu handi uztean arraunak koro batean izan ginenetik da turn hor izateko briña Hura ez da agortuko, boga-boga marinela Portuan zain daukazu, goraipenaren bandera Arria eta maixua, badu borrokak pixua Mere lako bilepoan ez gara rituko bat Horak zorrotz begia, enborrak bere egia Batez bada besteak, moztuko zaitu bitan Ainukatanaka, eutxiko dio ezkerrak Ez gubiak apurtuko, baietz pareta pota Hogeita bida orduko eta malko egin... Gabon antxeta egirratiko entzuleok Berriro ere hemen gaude txingurri programa azten eta bueno, gaur eben enara marko zipina dugu e, biologa bueno, ja urteak dara masa, e, ikasten eta lan egiten biologiaren inguruan e, bera eibeko euskal izurde eta balezalen elkarteko kidea da Eta, bueno, gaurko gaia jaizkibela marri liburua izango da. E, hau, liburu kolektibo bat e, da, eta, eta bera, ba, bera biologa bezala e, parte hartu du e, liburu kolektibo honetan. Orduan, ba, bueno, liburaren aurkezpena egingo dugu orokorrean, eta gero, ba, berari e, gehien ikutzen dion gaiaz, ba, pixka esakon duduko dugu. E, gabon, e, enara? Kaixo? Kaixo, Kaixo, Gabon. Kaixo, kaixo Gabon. Euskari kasko gonbidatzea <laughs> <laughs> Mi eskertzu dietartzea gatik. <laughs> Eeeh, bueno, baxiko gera... Eeeh... E, liburuaren jaizkibela amarriren helburua da, e, bueno, ba, alde batetikan e, ezagutaraztea jendeari jaizkibelen daukagun altxorra ez, eta bertako, e, ba, berezitasun guztiak, eta ba, horregatikan, e, barne biltznitu gaipillo bat e, liburuenek ez da, bai, geologia, itxas eta lurreko bioniztasuna, arkeologia, historia, mapa, mapa zehatz batzuk ere bai baditugu oso ederrak direnak, Eta orduan nik e, ulertu dut denez helburu bikoitza dauka, alde Aldabetetik kan jendeari ezagutaraztea jaizkibelen dauden altxorrak eta gero beste alde batetik kan ba, merezi duen e, babesa e, eskaintzea, ez? E, lege mailean babestua egotea. Hori da. Hori da gure gure helburua jaizkibela marri proiektuaren ingurua horixe da, ez? Ba, jaizkibelen ondare bai natural eta kulturala ezagutzera ematera. Hau, ba, beste harren. Uhum. Hori da, elburu, bueno, elburu bakarra izan daiteke, ez da, gu oso argi daukaguru. Bai. Ba, babeserako zerbait babesteko lehenengo ezagutu eta maitatu behar da, ez. Eh? Hortuan, ba, hau da, huizan da gure tresna, ba, gure, gure jakintza guztia, ez, esan ba, da, proiektu hontan bueno, liburu ontan, parte hartu degula behatzi zientzialari eta berroi eta bihargazkilari. Bueno, gero proiektuaren... Ba, liburuaren prozesu guztian, bai ez bai, bueno, artista asko parte hartu dute, eta hori gainera, bueno, so polita so izan da alde horretatik, dana bolondresa izan delako, ez bako itza, ba, ba, gure, gure maitasunak edo bultzatu dugun lana delako, eta beti ere, ba, jaizkibel, ba, besteko noski. Baitasunetik antapaziotik anatera den liburu bat izan da ez? Aida. Gainera, kolektiboa izatea, badauka bere bere aberastasuna baita ez? Kolektiboa izatea eta berrogeita lau argazkilari, maika zientzielari... Behatzi ikertzaile izan gara bai. Kertzai kertzai bai. Kertzai eta ba, gero bari ez, satelitepillo bat gero ingurutik, mm, ba, bai koordinazio lan egiten, makietazioak eta... Ba, sukaldeko lanak ere beha direnak. Horixe, horixe, horixe. Zare oso, oso eraginkorra eta oso ederra sortu da. Eta orduan azkenean, ba, ondorio bezala liburu hau dakagu. Eta, bueno, niretzat hor, eba liburu aurkestea txor bat iraitzen zaidalako. <laughs> <laughs> Kanunkitutanago. Oso ederra gelditu da, bai. <laughs> bai, eta liburua duela pare bat egunatera da, ez, Sealmentara, e, Durangoko azukarako espero zenuteen, binen, bueno, pixkat atzeratu zen publikoa, Azkenean, binen bueno, badaukagu gure, e, gure eskuetan e, okitzeko aukera, ez? Hori da, hori da. Hemen inguruan adibidez, e, nun, nun lortu daiteke, badakizu liburuan nun eskuratu dezak egun? Ba, ondarribi, bueno, nire herria, <laughs> ondarribi kon... <laughs> Bai, bitokitan salgai dago, bineo, bueno, hainbat, web horri informazioa hori oso edatua dago, zehentzu diar salmenta puntuak, ondari bin badakito lehar sole gian, eta gero eh, Arma Plaza Fundazioan ere bai salgai dago, gero Jaizkibelbertako tabernetan eta eh, jatetxetan ere bai dago, lezon badaki dago, eladonostian ere bai, imo salmenta puntu nahiko dago. Informazio guzti hori web horri aldean, zede jaizkibela marri liburua, jaizkibela marri proiektuaren barnean dago. Mm -hmm. Eta proiektu honetan, baita dokumental bat sartzen dira, azken fina, liburuaren liburuaren salmentak ere bai, horretarako E, izango dira, ez da, bai dokumentala garatzeko, eta gero, erakusketa, argazki erakusketa, ba, ibiltari bat ere, bai antolatu nahi dugu, ba, ure, bai, bai, bai, bai, bai, bai, irekitzeko, ez da, bai, ezaguna, ezagunago egiteko, ba, bai, bai, enbendakagun altxorra, bai, naturala eta bai, kulturala. Orduan, hori, hori aipatzekoa ha, ez, guep horri aldean, bai, bai, bai, berritzen di joan, egunero berritzen di joan guep honetan, bai, informazio guzti hori dago, dana proiektu guztiari buruz eta oso, oso ondo, eta, bueno, gainera, hori oso aktiboa, es? Mm -hmm. egunero badauzkagu hor berriak eta informazio eta gauza gehiago eskaintzeko mm hor -hmm. duan hor animatzen diztu beten ben kontsultatzeko sartzeko, jaiz berri punto rg orrialdean. Bai, ginera ederra da, eh, e? web orrialdea, argazki hondiak eta da, kalitatezkoak eta bueno, edukia da garrantzia daukena eta orida, edukia da oso oso polita. Hori da, ipagarria gaineraka, liburu hontan askenean, bueno, material pila pila bat zegoela, askeneanan ba batu dego material asko eta liburuan etzen sartzen. Orduan aipagarriena ba hautatu dugu edo liburuan agertzeko, baina beste guztia Gueporrialdean agertzen da, ezta, zetik anka mm -hmm. hemen. Ba, zuk esan duzuen moduan gai asko sartzen dia liburuan eta bueno, hasieran baliburu argazki liburu bat zen. Orduan ez tare zeinda gehiegi sakondu, baina bueno, argazkiak oso testu landuekin ere bai azkenean e, lagundu ditugu eta baina noski, ez hitzaizkigu argazki guztiak eta material guztiak eta testu guztiak sartzen, orduan ba hori den bai, bai, gueporrialdea horretarako dago esautena hemen dagoena, ba oraindik an zabaltzeko deo ngailo zabaltzeko. Bai, ez dagoekin gelditzeko, ez? Badzuk gou aukera sakontzeko, ba, nah. liburua baino eskuratuta, ba, proiektua ulertu dadanez hiru zati daude, ez? E, alde batetikan liburua, gero dago erakusketa ibiltaria. Mm -hmm. Eta gero dago dokumentala hori da. proiektu bat da, ez? Hori xe, hori xe. E, Liburuarekin, lortzen desuten diruarekin, ba, e, ateratzeko dokumentala. Ta, bueno, eta iago gelditzen galditzen bali emada jendea, ba, jaizkibel daukateia bisitatzeko, eta... Noski, noski, noski, noski gure helburua gainera hori da, ez? Grina hori esnatzea, jendea jutea eta jaizkibel, ba, ba... Bai, esagut noski, eta bueno, esagutzen dutenek ere bai, bueno, arritxoa gertituko dira, arritxoa eta perplejua hon jarruin zaten duen bezala, eta ze, ze, ze haberastasun, eta ze dertasun gordezen duen orain, digneri pertsonalki hori gertatu zait, du ni gixel salea izan ni, ondarr bitarra gaina izaki eta eta bueno, ba, ba, proiektu horretan parte hartzeak ere aukera hori iriki dit ez sakorera sta sakoner handiago handiagoarekin ezagutzea jaizkibel eta bueno ba, ba, ba, oraindik gehiago mirestea es Mm. bai hori gertatzen da liburonekin ez da gainera ipatu dezu e, e, argazki liburu bat e, izateko asmoa zuela eta lortu duzu hori e, ba, argazki asko daude eta eskertzen da hori mm. ba, ba, zientifikoak ez garen mm. ba, askoz ere zere izateko irakurtzeko eta sortzeko gerrina hori mm. eta baita da egia ba, e, ba jaizkibela esagutu arren ez? ibile arren jaizkibeletikana ba, e, liburonek erakusten izkigula altxorpilo bat, ba, jendeek gehienak nik uste dut ez ezagutzen. Hori da, hori da, hori da, hori izan da, hori da, askenean hori da mamia, hori da liburuaren mamia, ez. Zagutu, ba, ba, dakuan ikus garritasuna, maite mindu, oraindik, eta, eta hau babestea, ez, ba, uh -huh. ba, gure bizitza da askenean, ez, ni, ni oso argi daukat hori di. Gure inguru giroa zaindu behar dugu gure buruari bezala. Azkenean bere, man, bere parte bagea, <laughs> bere menpegaude. Orduan nola, nola ez, ez, gure lurra baitatu. Azkenean elikatzen gaituenak. Hori da. Bueno, ba, Iroitz emalimaz eizu, horrein entzungo dugu kanta bat, eta gero sartuko gara, ba, edukiarekin, eta zergatikan e, babestu behar natura, zergatikan berak ematen digun gure bizitzeko ba, berrmea ez e, den natura. Gero sartzen gero horrekin. Aite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkidanean Aite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkidanean Zer izkutatzen duen eztidanean Usten uste, hor duan asten baina iz, izkutukoan ire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Aite maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Aite ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Maite Hizkutatzen duen eztitanean ikusten uzten Orduan nasten main na Hizkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten. Bueno, entzungo dugu kanta ederrau, eta orain enara iruditzen bali mazizu e, aipatuko dugu pixkat e, edukian sartuko gera eta, eta liburuak daukan estruktura pixkat e, ba, sakonduko dugu bertan, ez? Ba bai, geologia, bioaniztasuna bai txasoka eta lurrekoa, arkeologia, historiaren inkuruan, eta agian entzuleak esango dute, bueno, bueno, honeken batendu enziklopedia bat ez? Hainbeste edukirekin izango da txapa bat edo adreio bat ez? Baukaitxura horrela ezagela behar. Bai, bai, bai, horrela ba. horrela entzuru ez ez. Gauza pila bat daudela eta teoria pilla bat, eta badiru di emegen istitutsko klase batean gaudela. Bailbur ba. ba. piskate bat du. Bailbur Ez da horrela ez. Ibilbidez horra garri bat da liburu esan dizuen ez, dana argazki ikusgarri zozatu da dago eta oso testu erresa gainena testuak esan beharrekoa irudizkuntzatan daudela. Mm. Bai, euskara erdaraz eta frantxezez orduan ez, testu motxadia, oso argiak, azalpen oso zehatzaganera, testu oso landuak, argazki, eta gero ere bai, badire ba, ba, atal batzuetan, ez, adidez, bueno, behin ba, pixkatitzeiten zein den egitura, aipatu dezu ez, lehenengo, bueno, lehenengo bosta atal edo nagusitan banatuko gero keli burua, lehenengo geologia, ez esan dezun bezala, bigarren atala e, eri mui txastarra izango litzateke, hor bioan istasun azartuko genuke, irugarren atal bat bioan istasun lurtarraren zat, eta gero laugarren atal bat arkeologia eta historia sartzateguna eta gero posgarren bat, ba babesari buruz pixka bat ba, gehiago esplikatzen dena, eta azalpen gehiagoa gertzen dianak. Eta esaten duzuen, lehengo atala behar badak geologia garatuen dagoen atala da, eta hor bertan aurkirikogun oski ba, ba, nola sortu zen jaizki belbendia, ez? orokenia bere sorrera nondik eldu mendi, mendi pues? da, mendik ikusgarri, eta txikitxoa, ues? Aintzinakoa da, ez da? Aintzinakoa sa? da, sarra, berroita mar milioi urte peteo menditu. Aizela <laughs> <güeldela> gutxi, bueno, pila bat, oso sarra, espirinioekin batera sortu zen. Eta, hori bueno, ba, dena esplikatzen dugu, hortikan or, or, or, asiz, ba, gero ba, gaur egun e, ikusi detzazkegun forma, itxura, kolore, estructura, arrigarriak, benetan arrigarriak, ba, esplikatzen ditu nola sortzendian, zergatik eh, zergatik dian nolakoak, oso explicazio oso argiak daude, oso oso onda saltzen da eta hori esartzen dizuenez, ba, hori pixka bat garatuago dago, behar bada ez ezagunena delako. Mm -hmm. Aurpegi hori jaizkibilen aurpegi hori oso ez ezaguna da oraindik. Eta orduan, ba, bueno, hor, ba, pa geologian Baina, bueno, ez da inyungo ba hori, oso, oso erraza da, irakurtzen, oso erraza, oso ulerkorra eta gainera ba, bueno, pixka, pila bat ikasten dugu, es? Eta geologia ondores, ondoren barkatu eh, itxas, bueno, gure itxas ere da. datoa. Zergatik, ba, itxas ere mua behar badare bai oso ez ezaguna delako. Zergatik, bueno, gure osabelek behar badare oso ondo ezagutzen dituzte, bertan daudin bitzitoak jaten ditugulako, bineon gure begiekez. Ez dituzte esagutzen, daukaten koloreak, formak, itsurak beraien inguru giroan nola dauden. Eta hori ba, bueno, ba soragarria da, ez argazki oso oso ederra daude. Koloreak, ba koloreak batez ere, saipagarriak koloreak. Ez ditan badirudi ba, ba, ba, ba. ba, di, ba guk gaina sartzen geranean, ba urrazpian ez ditugu horren beste kolorei, kolore, kolore suien <laughs> argazkilari ba jakin dute, jakin, jakin badakite, nola kolore horiek ba gure, gure gure ikusmenari, gure ikusmenari baori. Ba, azkenean adaptatik, ez ezkeiñi. Eta hori, ere muitsaztaran azten gara, bapiskat eh, jaizkibel noski itxasoan ere baizartzen da. Ez da bakarrekan lurtarra, baizeketa, beruntza dehua, eta horri itxasoan murgiltzen da. Orduan gure bai poliki-poliki atalonetan itxasoan murgiltzen gara. Hasieran eran sakonera txikitako animaliak ikusten ditugu, mm -hmm. eta poliki-poliki ikuten -poliki gara sakonera ondiago bizi diren animaliak ezagutzen. Eta gero, badago beste atal berezi bat, zetazioei eskainita. Zergatik, ba, zetazioak dira itsasoko harrapakaria handiak. bai, izturdeak eta bai, baleak, gezurra, badiru diere, baino, bioan iztasun haundionek, aberraztasun haundionek animalia bekere bai erakartzen ditu eta ona etortzen dira, Elikatzera. dira, Espezien mordoa daukago hemen. Gezurra bat iludien, eh? Bale, eta izurde espezia. Bale, eta izurde espezia kere, bai? Zio, izango zuen, eh? Nik uste, otari, jende asko kezakila, nik eh, esnekien ez da duela gutxi arte, etortzen eh, ziren lonera. Den ere, eh, ba, eh, batzutan izena raroa iruditzen zegoiz, horrela ez gauden entzako eta noituta, batzeta zer da, bueno eta zer da hori kangrehoa. Azkotak rustaze ikan... bak diangaletzen diate, bai, bai, bai. Bai, ez da bye. berdina, baleak eta izurdeak, ez da? Hori da, baleak izurdeak, eta jaizki beleko. Ere mui txastarrean ere, bai, badauz gauan imaliauek ba daude, bueno, espezia hanitzat daude, binean hemen, bueno, atal honetan aipatzen dira, ba berez, ba hemen gipuzkoako kostaleko parte honetan aurkitzen ditugun espezieak. Eta, bueno, haien ba, argazki oso, oso politak ere bai agertzen dira, eta, bueno, ba hauek ere bai gure bioan gure aberastasunaren parte dira, ez gure, gure... Gurea beha, estazuna, estando da moduan. Bueno, gero mutxastarratik handia pixkabake joia bueltatzen era berriz ere lurrera mm -hmm. eta hemen lurreko bianu estazuneari buruz ere bai pixkabat hitzaiten Pixka Pixkabat esaten du ze lurreko bianu oso-oso zabala da, espezie pila yeah. badaude, eta noski denak ezin ez ditugu aipatu, zeintzuk aipatu ditugu. Ba bai bere adianak edo oso babestua daudelako, edo oso arraroak dialako, edo oso ikusgarria dialako. Mm -hmm. Nienoa hori aipa, aipatzeko eta berrizera aipatzea, Anistasuna oso-oso handia oso dela. Oduan beha hemen ba, ba espezie haipagarriena guakarrikana gertzen dela. Azten gera lorarekin, florarekin, eta hemen, bueno, nola ez, ez. hemen badauskagu ba, jaizkibendeko ba, txoko, eze, ilun eta kobazulo modukoak, eta aurkitzen ditugu iratze, paleolitikoko iratzeak dauskagu hemen dire hiru espezie eta oso berezia dira oso arraroak eta oso babestuan dauden dauden espezieak gaina ez bakarekan paleolitikoan klaro bai paleolitikoan hemen bat giro e, tropikala zegoen orduan iratze hauek tropicala dia paleotropikala deitzen dira es ez esaten dira bai oso kuriositate pila bada euskar dionek eta bueno ba, lora aldetik hori esan gen eta gero ere bai badakago beste altxor txiki bat deitzen dena, Armeria Euskarien sis Loretxoa eta hori, ba, bueno, Lorea bakarrik Jaizkibel Mendian bizi den lorea da. Ne mismoa da, espezie endemikoa dela esaten dugu. ba horrek ere bai balio handiago ematen dio oraindik. Zer da izaki endemikoa izatea? soilik toki batean garatzen den izakia dela. Beste de este inun esta, ez da esta bizi. Bakarrik kan kondisi ematen dian tokian, orduan ba bueno, men bai gure. Gure endemismoa ere bai. Gure Loretxo Polita. Armeria euskaren zizgero lore baia ba, ikusgarria dauskagu, eta da, orkideak, lirioak, eta horrelako edertasunak ere bai ikus ditzazkegu. Eta guen, ba, ba, gure basoak ere bai, hainbat espezie, hainbat txillardi eta otadi, eta bueno, espezie, espezie mordoa aurkitu ditzazkegu hemen. Landareriarekin jarraituz, faunarekin sartzen gera, eta faunarekin... Azteko egaztiekin hitze. Bueno, asten gera ez. Egaztiak ba, ba zera ipatu behar dut. Egaztiak mundu oso zabala da. Egazti pila badaude eta pentsatu behar dugu ere hemen, hemen txingudiko ez eguna daukagula, padurak. Eta hor, bueno, Ramsar batez babestua dagoen dauden padura diala. Hori esan nahi du oso tokigarran txitsua diala hainbat eta hainbat egazti espezientzat. Jaizkiblekor badauka zer ikusia, noski jaizkibeldelako askenean, ba, ba egiten duena, txingudiko padura, eh, iparraldeko haizeak eta mm -hmm. bueno, hori guztian ba, ba, pixka ba barrera egiten du edo edo babesto ba egiten du ez ezegunea. Eta horzu hor hor bad bere protagonismoa ere bai mendia, baina bueno, mendian bertan bizi diren espeziak ere bai agertzen dira hemen. Bai arranoak, bai Bai, bueno, horiek espezien lurtarra, bineo gero pentsare bai, itxasoko espeziak ere bai dauzkagula. Ubarroiak, gero itxastxoriak, pardela bezalako animaliak, bueno, brojuak eta itxastxori ugari gari etortzen dira hona ere bai, gero migratzaileak ere bai, espezie migratzaileak, hau gus oso toki ere bai garrantzitsua da. Ordian ba, bueno, ba, bai. Etxekstoriak gaztien... itsasxoriak sentzu dire. Itsekstoriak itsastere itsasoetan bizi diren e, besterik ez adene gastea dia. Claro, pentsa ba, ba, jaizkibel ulertzen duguela ez bakarrikan eremu lurtarra bezala, baizik era itsasoko eremu bezala ere bai. Orduan badira itsasxoriak ba, ba jaizkibeltiko so gertu aurkitu itsazegunak, noski orrelikatzen dira. Ba badaude adibidez, e... Bueno, pa ino espezie pila daude, pa inoa, pardela, bueno, gaina iadanak da, babestuak daude. Potjorrak ere bai, olapinguno txiki batzuk moduko dauderen, bai, bai, bai, mundu, mundu zabala da egaztiena, eta jaizkibel, no, eski kontutan hartu, bai, ere mulurtarra, bai, itxastarra, eta gero migratzailea ba pentsa, zean istasuna hundia daukagun, bai, egaztientzako ere bai, bai, bai, bai, Ba, bueno, berezia da ere, bai, mm -hmm. jaizkidel, eta hori, hemen ere bai, aipatu nahi genuke, ez ez dugu gehiagik garatu, eta lau, ze, esan, esan, berzelak, beste liburun bat ere, bai, beharko genuke, bat soinik egaztien zaten. Bai, bai. eh? <laughs> hori etal guztiek. Hori da, hori da, eskenean, ba, hori, bai, ikusgarriena dena, eta aipagarriena ateratzen da soin liburuan, bai, bai egaztiena beste mundu, ba, zabala da. Mm -hmm. Eta, bueno, egaztiak eta geretatzen dira hemen anfibioetan arrastiak, Amfibietan arrastiak baiapoak eta, eta igelak denotzat oso ezagunak, baina badauskagu hemen bi musker oso oso berezi, oso mehatxatua daudenak gutxi geldinzen dialako, eta dia musker berdea eta ezri berri muskerra, edo musker berde, e, berde beltza. Hortzakun <laughs> izateke. Eh, Izen arrunta, eta animaliagoe, bueno, i i oso ikusgarria dira, ninen engualdian ikusinola horako musker bat, bentsazenun batxeratetik kan eskapatuazela eta tropikal, tropikoko animale batzela, eta es, hemen bertakoa da. Mino, bueno, hogeio gaita mas zentimetroko animale ikaragarria da, kolore horlegiz eta, bueno oso ikusgarria da buskerra gues, eta orduan, bueno, baxa izki beletik bagabiltza oain eguan, ez? Ben joan berriakin ja bero, lehenengo beroekin. Erne egoten bagera, ba, ba, igual suertea gu, ikusten dugu. Oso oso ederra oso ederra animalia bai. Ta bueno, narrastiak, anfibioak, noski, emendazkagu, gero gure zugeak ere, bai. Eta, e, bukatzeko faunarekin, bat txiki bat, horno ere bai eskaini diegu. Horno gabeak aipagarria dia bai bueno, zierbo bolador deritzen kakalardoa, bak izola kakalordo nahiko handia, eta gero tximele eta espezie bat hau biak, bueno, aipagarria bai bestua daudelako. Baina, bueno, pentsazematin txektu aurkitu itzazkegumendian. Bat pila bat, pila bat, pila bat. Eta danak ikusgarak hemen ba, batzuk ere, bai, batzen argazkiak ere bai jarri ditugu. Eta, bueno, fauna eta florearen bukaenan sartu dugu horrelako kuadrotxo mm, bat bueno, espezie babestuei buruz. Ezi, haipatzen dira nila espezie guztia babestuak daude. Orduan hemen aipatzen da, bueno, zeintzu dira legeak, bai, bai Europa-Mailan eta bai Estatu eta, eta Euskal Herri-Mailan babesten dituzten legeak, ez da? Mm -hmm. Hemen horren lapixika bat haipatzen dagoitik, eta gero, ja, astengera arkeologia eta historia. Hagoik, bueno, bi kapitulo txoba da, eta hemen, bueno, arkeologoak ere bai aurkitu dute hemen zere gina. Ba, pentsa, aurkitu dute, bai, sortzi urte, <laughs> bete dituen arrantzale baten eorsketa. Ostras! Bai, bai, bai, era oso... Bueno, es den squad en Eta gainera diru dirudienez ehorsketa hau bueno, oso berezia da, ez arkeologia mailan ez homen daude asko eta bueno, hor dabiltza lanean arkeologo oso, oso ezagunak eta bueno, ikertzaile finak eta beraien lana ere bai, ba eskaini dibutez eta esplikatzen digute pixka bat ehorsketa honen nondik norakoak. Nola ez, historia hurbilago, ba ba oso toki estrategikoan dago, ezta? Da? Ba pentsa zenbat guda zenbat zenbat, zenbat historia jasan dituen Jaiztibelek eta hor daude ba gotorlekuak, dorreak eta gudu. Guainbat guduen ba, ba, bueno, ba gelditu diren eraikuntzak, gero noski bueno megalitoak eta eta bueno diren hainbatera ikuntza ere baina sartzen dira liburuan, eta bukatzeko jarri digu poesia puntu pixka bat Viktor Ugorekin. Viktor Hugo dramaturgo famatua, ez? Mundun baian oso famatua zen gizona, gizon honek, ba, bueno, jaizki belen egitzen, egiten zituen ibilaldietan, ba, inspirazioa ere bai aurkitu omen zuen bere idazlanentzat eta, bueno, hori beraien, bere liburu lezalp eta pegin liburu famatuan, ba, hor, ba, hor... Horrutzi zituen ez? Aipatzen ditu eta nola, bueno, nola inspiratu zuten. Bat ere geoforman geoformekin geologia, harriekin ez, niljuratu agelitu omentzen, Victor Hugo. E, aipatzen ditu Jaizkibelko aurpegiak, ez? Harrieketan e, ikusten zituzten horita. aurpegiak Arida. eta... Itxurak eta formak, bai bai bai. bai. Bai, oso interesgarria ez, eta hori ba, pisua bukatzeko ez, batoke okepoetiko horrekin. <laughs> hori babesari, ba, babesari buruz hitzegin baino lehen noski. Yeah. Zetik, anazten gara, bueno, azkeneko horri ba, ba, aldeetan noskitz egiten dugu babesari buruz. Zetik, anaberaztasun guzti hau oso horreka larrian dago, oso delikatua da, ezta? Orduan babestu beharreko zerbait da, minonez gu korrela nahi dugulako baizik eta legeak horrela esaten duelako. Hainbat legek, ba, beste nituzten mendauden espeziak, baina, ba, bueno, ba, gero gure esku dago eta gure administrazioen esku, ba, hori berezkoa izatea, ez, egibi bihurtzea eta, eta, eta praktikara eramatea. Eta horrela, horrela, bueno, aipagarria ba, Natura Bimila Sarea. Uhum. Ez da, jaizkibelko ere er, mu lurtarra, ba, dago, Natura Bimila Sarearen barne dago, ba, best bereziko ere bat da. Eta, ono bueno, zer da, ba, honik ba, esan nahi du, europar Europa legediak babesten duela. Habitatzu zenbidea legeak babesten duela. Eta hor, ba, ze, ze, ze, zertan datza hori, ba, bueno, kudeak eta plan badago, eta kudeak eta planari hori jarraituz, ba, ba jaizki belko, errekurtsoak, ba, ondo, ondo eta era erabilgarri batean, ba, ba, ba kudeatzean datza. Mino, zer gertatzen da, albidez geologia horren ikusgarria, horren... Bueno, forma ederrak eta eta bakarrak mundu mailan dauden, dauden formak ba ez dokate ingungo babesik lege honetan ez zia sartzen orduan zer eskatzen dugu proiektu honetan ba, Euskadiko geoparkearen barnean sartzea horrelako babes ba, ba edo bintzataintzat hartzea ez hemen jaizkibeleko geologianen balioa eta bestalde ere mui txastarrak ez daka inyungo babesik bere zeuki beharko luke ba daude hainbat proposamen usatu dieenak eta bueno badirudi gainera bueno ba, ba, ba hartzen di joastela eta bere tramiteak ja sita daudela eta eremu itxastarra babesteko noski badaude dauden espezieai dauden espezieak babestuak daude lege sortuan ba beraien eremua behar luke ere bai babestua eta zein da proposamena ba hemen jaizkibeleko eremu ere urtarra bezala babes bereziko eremu bat sortzea minon eremu itxastarran Eta horrela gainera honekin, lortuko genuke, ba, bueno, europarlegeak daukan hilburu bat, ez da, dela horrelako sare bat, zar, sare, bimila sare, benetako sare bat sortzea, ez da, eta horrelako eremu babestu egi esker, ba, sare babestu bat e, sortzea, ez ikan, bueno, korredore ekologikoa edo den e, terminoan oinarritua zezan nahi du, eskotan gaina espeziak, Ez di ala bakarrikan toki batean, mezeketan mugitzen di alde batetik bestera Eta itxaso nagidez oso ohikoa da, itxasoetan ba ez daude lurrean dauzkagun mugat Eko sistemak edo habitatak ez daude horren mugatuak, animaliak eta espeziak alde batetik bestera mugitzen dira Orduan alde bat besterik ere mugat best, bakarrik ba bestea ez taka bere, bere bilatzen den ondorioa ba, Eta horretarako korridorek ekologikoak sortzen dira Eta horrela bueno, ba, ere baiz hartuko minateke esare horretan. Bai, mi, bueno, Hala ere, Natura Bimila esarea gaur egun badago, ezta? Gero, beste gozoa da, praktikan ez dela jarri, ez? Osa, eh, falta izan dena kudeak eta egitea, ba, administrazioen aldetikan, eh, babes, babes eh, real bat eskaintzeko jaizki belari, ez? Uhum. Berez maila teorikoan badago, jaizkibel natura bi milaren sarean, baina gero ez da ukitzenari mm. e, ondorio praktikorik Buna, e, ez? Apatzekoa da karo, eske hemen trabitazioak oso luzeadia eta bueno, gu behar beda ba, u... <gülüyor> askotan ez da ez da, ez da oso ondo ulertzen. Baino Jaizkibel mendiagon natura bimila sarean ez da egon oraindela dela ba, bi urte eskaixa arte kudeak eta plan bat duen arte. Leno bai zegoen babestua, interes bereziko eremu bat bezala, milon kudeak eta plan bat eduki arte, ez da babes bereziko eremu bat. Babes bereziko eremu mu bat denean orduan bai ja, ofizialki Natura Mimila dago, orduan lege horrek ja egin eragin kortasuna dauka. Orduan hori, karo, tramite hauek askotan oso luzea dira, denboran luzatzen dira, batzutan nahi ta, beste batzutan nahi gabe. Baina, ba, bire ba, noski askenean nor nauka eragina, ez? Ba, ba, ba bestean, espezien ba bestean, kuriak eta, bueno, askenean... Ba, ba ba ba modu jasangarri jasangarri batean ba, ba, bizitza gure inguruarekin es horretan datza legeak horretarako daude lege horren or, le, mamia hori da uhum. orduan karo ba, ba gero ze gertatzen da ba bueno ba, ba, ba, daudela utxune asko eta gero gausak ez ba beti hobekien <laughs> egiten baina bueno bingo sorain badakagu badakagu ba be figura edo ba be sirudi hori es Uhum. eta bai, bueno, prinzipios eta teoriaz babestua dago. Gero egiten dena, ja lehez egongo diren gauzak noski daudela beti bezala, ez eh? eta da dire, eta egiten dire. Bai, ba, irutzen mazizu entzungo dugu beste kantatxo bat pixka eta eta gero esartzen gera ba, dauden mehatxuekin uhum. eta ba, ze estrategia planteatzen ezuten zuekonraria horregiteko e, ba, hau e, donostiko kultura eh, cultura 20000ren eh, barruan bueno hasalduko diguzu gero bete uh -huh, uh -huh, aldo. <laughs> Bila katruzen bizigai Hautsartatikan uste gabean Noizbait gina den guerre nahi Eta horrela bizitzen gera sortuzta sortu zure aukera Atse denik hartu gabe Atse denik hartu gabe Lanae gina horretan denok batera Gogor kiloturi gaude gor kiloik gaude Izonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia Uruka hortan bizida eta Hori du beregia ekintaekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu jaintza etagia jakintza eta argia bideluunaknek neke aurki Lege berriak noiz baita erbitu Hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia Izone lanaiak intza du, ezagutu zaolatzea Naturarekin bat izan eta Harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz Gure sustraiek lotuz, Bertatikan ira hautea Bertatikan ira hautea Ezaren gudaz baietza sortuz Ukazioa legetzat hartuz Beti aurrera joatea Beti aurrera joatea Ez daukanak ongi oidaki ukitza zein den ona bere premia betenairikan beti bizidagi zona uere zerbait pagena eta gauden tokitik hemen digbertan jaia gaitezen ikusten jaia gaitezen ikusten ametseroak waster turikan xasi zikinak behingo zerreta bide on bat aukeratzen bideon bat aukeratzen. Gu sortu ginenen boro beretik sortuko dira. Besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzar da askagazteak beren aukeren jaberak ikiz eta erortzean berriro iaikiz, ibiltzen joanen direnak ibiltzen joanen direnak gertak izunen indartargiz gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak egiztatuko dutenak eta ametsa biakaturi egiaren antzi duri errizar batek bide berritik Ekin dio urduri uztien lana, uztien etxu jasoko dute, sendota prestu, beren bizitzen eder beren bizitzen eder Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gobor ta ez du ez dadin gizonen gain, az ez dadin gizonen gain. Diru zakarrak bihotzik ez du lotuko duteko gorota ez du az ez dadin izonen gain, az ez dadin gain, izonen gain Bueno, hemen jarraitzen dugu, antxeta irratian, e, e, Nara Marko Zipiñarekin, Eibeko Euskal Izurde eta Balezalen Elkarteko biologarekin, eta berak ba, parte hartu du Jaizki Maharri proiektu zabalean, Errepaso bueno, errepasmoduan e, entzule berrientzako Jaizki Bela Maharri ba, duela biegun publikatua izan den liburu bat da, eta bueno, ba, proiektu zabal baten barnean dago, Eh, izan ere ba, liburuaz gain eh, ba, dokumental bat egiteko asmoare bai badago eta, eta eh, aurkezpen ibiltari bat eh, ba, herrietan zehar ribiliko dena. Beraren helburua, proiektu helburua da e, ba, e, zientifiko dibulgatzailea da eta ba, e, altxorrak sozializatzea, es jaizkibelen daudenak eh babesteko, ba helburuarekin. Ba E, orduan, zergatikan babestu ba, hainbat mehatxu, e, hau, mehatxuri aurre egitenari diolako ba, gure mendi ederronek ez? Mm -hmm. Eta eta bueno, orain, orain horrekin sartuko gera. Izana ere, ba, badaude len aipatu du e, iratze paleolitiko bat, ez? Ba, e, ba espezia dela, lore batzuk bakarrikan endemiko esan dezu, ez? Bakarrikan eta eta ba es teoriko bat badaukatena, bion gero maila praktikoan, ba aurre egin berdiete, ba hainbat mehatsuri. Hori da. Orain pizkat horrekin sartuko geratzen zut. No badesa, badesa, da, eh? Eta bueno, gure helburua da bion oso saia, eh? <laughs> Au lortzen. Mm, oso zabala. Oso zabala da kontzeptua, eta orduan bueno, babesa, besa, gauza ze behar da babesteko, es, babesteko, kontzientzia eduki da bai banakako kontzientzia bai gizarte mailako kontzientzia orduan horretan ba, jendea bai gizarte mailan bai bueno minut denok eh? ba, bai gu gure etxean bai politikariak bai dendariak bai arrantzaleak bai baserritarrak denok eki dugu kontzientzia hori ez, eta errespetu kontzientzia hori argi eduki ez daudela hemen bakarrik beste espezieen beharra daukagula eta inguru giroaren beharra daukagula gure gure bizitza Karatzeko? Ba, inter interdependienteak erala, ez? Hori da, hori Azkotan da. Eta hori, te... nire behar dugu, ez da? Hori, berez, xineztu behar dugu, hori. Jakin behar dugu. Mm -hmm. ez, da xinez, ez, da, ez da xineztu behar da, sentitu behar den zerbait da. Eta hori hezkuntzaren bidez bakarrikan nahe, lortzen da. Eta orduan ba hori bueno, hor lan asko egin behar da babezerako, bion gero gauza ba, bueno, ba, ba, praktikoetara joten, ez, legea ezkuta eta zer da, ba Nola babesten dugu? Ba bueno, vale, lengo gausa. Bai, loretxo badago eta eta oso meantsatua dago bion, badago jendea, ba, gustatzen zaio la lori hori eta hartzen duela. Hori zer egiten duzu horretanako? Izun bat jartzen duzu? jaten diosu pertsona hori, bai, minuen vigilantziare, bai, jarri barko zenun. Bueno, vigilantzia naitan az, naitan arieskoa da, hori bai, hori ala izan behar da, zetik anbagu, eta malei zestak agorain dikontzientzia maia hori. Orduan, normalean, kudeak eta planetan, bai, ba, ba vigilantzia nahiko, nahiko atal garrantzitsua izaten da, ez. Vigilantzia, zetik an, karo, ose, hemen babesa, babesa, karo, Lehe honetan, kontuan hartzen dira dauden mehatxu guztia, eski mehatxuak asko dira. Kutsadura, bak, pentsa zen kutsadura mota dauden. Bak, mehatxak guzti horiek hor daude. Errekurtxoen guztiakena. Guztiaketa, karo, ba, guain dena gutxi arte kontroli gabe egiten zen, orain ba, kontrolatu kontrola behar da, baina ez nola egiten da kontrol hori. Banakako bere buruarekiko kontrola, baina hori berriz ere kontzientzia mailanagoa bakoitza bere buruarekik... Kontzientzia auuki behar du garatu behar du eta bestalde bost vigilantzia ez dago gosterik. Aia uneka individualak, kontzientzia indibidualak harremana individualismoarekin, ez? ematen du gerala eh e, izakia islatuak eta independienteak, ez? Bakoitza uh -huh. bere bere erroiarekin bakarrikan uh -huh. eta ba, iztegit, gure desioak baneri gustatzen bale mazei hau hartuko dut eta eramango dut etzera eta uh -huh. berdin du e, izatea izakia uh -huh. e, ba hori endemikoa edo Orduan bai ikusten daiko harremana daukagun e, ba izteki gaixotasun individualista honekin e, bai, era kolektiboa diz. Ezegulai ikusten e, esan dizuna sentitu gerala interdependienteak, behar ditugula landareak zuaitzak mendiak orida. itxasoa orida. E, ez gugu horren kontzientzierikan. Hori da. Eta hori azkenean da gure jandikapa. Hori lortu arte Ni kontserbazioan lan egiten asko daramat eta ezagutzen ditut kasuak, bai daude komunitate osoak, eta beraien horrelako bueno, ba eremu babestuetan bizidianak, eta beraien iniziatiba izan dela gainera hori babestea beraien errekurtxoen garrantzia beraie konturatu dialako, eta hori edia askenean funtzionatzen dutena, gero badaude beste eremu, ba, oso handiak eta ez dutela ez dutela funtzionatzen, zergatik, ez dagoelako kontzientziarik ez herri alde maian, ez politikarien mailan eta hortu ba, ba badago <laughs> zentipen hori Osa, berez, bai, bai egon daiteke lege oso potente bat, biño, gero beste interes batzu baldin badaude tartean, ba, askenean tamales horrela izaten da. Mm -hmm. Baina mehatxuak esat, bueno, bezala, puh, asko dira mehatxuak, o batez ere, ba, ba erabilpena egiten den erabilpena, ez mendiaren mendian egiten den erabilpena, egiten diren eraikuntzak, proiektuak. Noski badaude proiektu txikiak bere eragina badutela, bere, bere eragin txikiagoak ukiko dutea, adibidez, ba ba, ba portu bat, Plazerrasco portu bat egiten bada, ba bere ondorioak portu ditu Inguru Giroan. Klaro, egiten badu Garrantza portu bat, ba ba ondori ba dira. Eta, eta planteatzen bada super portu bat egitea eta, eta bueno, ba Mendizati Garrantzitsu batean ba, ba oro brak egitea eta ba, ba noski Ondorioi Karagarria da Danak egiten ditugun aktibitatea guztia daukate ondorioa. Ba. Espezi guztietan soka ipatzen zenua, askenean ingurua da, dana interrelasionatua dago, dana interdependentea da batean egiten dezue eragina eta bestean ikusiko da ondorioa. Ba. Askenean dana lotuta dago. Mm -hmm. eta da, gero zeta handiago am, eta bortitzagoa izan inpaktuak askenean edo osea eragina, pues handiago izango da. Zer ze, superportuaren e, proiektuarekin ba, Itxasoa ikutzeaz gain Mendia ere bai ikutuko no, lukez yes. horrera ba, joteko beharko ziren kamioiak no, Eta ez tekit no, yes. tunelak e, mendia zulatu edo, edo errepideak mm. egin Eta ordoen igualen Ma. mandezake ba, bueno, Itxasoaren zati bateri bakarrekan eragiten dion zerbait dela Binoen interrelazio horretan Gero orrera Oso txigarriak dira proiektu hoiek. Oso zuntxigarriak zetik ankaiena beraien eragina Mallas, Mallaskoetan izaten da, es. Nik naturarekiko bakarrikari naiz hitz egiten eia, eh? Ja gizarte mailan eta ja hori beste bueno, adituak daude hori, hori astartzeko, baino naturarekiko bai noski. Suntzipena, horrek suntzipena dalkar. Eta eta bai itsasoan bai badiru diez dago, eh? bueno, itsasoan, bueno, kanpoan gertatzen da, ez ez, baino itsasoan, itsasoan badaude impacto pila bat horrelako obra batek dakartzena. Eta inpaktuak bai lurrean, itxasoko zoruan, eta bai espezietan, bai landarebe espezietan, bai, bai flora eta fauna espezietan. Eta horrek noski badaukabere eragina. Hore, ere mu babestu bat eta horrelako horrelako bra bat, talka egiten dute. Mm -hmm. <laughs> ez da logikoa, ez da mm. ekologikoa. Da, ez, dituzke, ez, ez, ez. ez. ez. Ala, es naiz ta, gero neurriak egon, ba horrelako ba ba, obra txiki, txiki batean bai, bai, bai jarditzasksen neurriak ba, pixka bat biguntzeko edo edo xuabegoa izateko daukan ondorioak. Eragina ekosistemangan gain, claro. Ba de ba horrelako ba, ba obra hondiak, ba ez dago lan hondikarri kesta. <hazitzen> Baina bueno, hori va, bah, mehatsuak es ez esatzen zenean zein, zeintzu dian mehatsua. O sea, espezie hauek babestua daude mehatsu asko daude eta espeziak eta bai habitatak, pues gerok eta agulagoak eta murgitzagoak eta asko daude ba, desagertzea. Horregatik an daude babestua. Giro zen neurriak hartzen dira, bueno, neurriak neurriak oso anitzak dira, baina neurriak hartzen dira bai espezie mailan, bai habitat mailan eta gero baita ere bai, ba bueno, bizi eremu hortan dauden biztale guztiak gubarnenatuak. Hortoan, guri guri bideraturiko ere bai e, ekintzak ere bai ba daude. Eta hori beti ba eskuntza dago. Eskuntza, eskuntza da landu du behar dena bere. Esaten dizuena, bai, eragina da eremu mubabestu bat, ba, dana kontzientzia toa daudenean, eta, eta, eta horren garrantzia, eta horren zentzua ikusterakoan eta sentitzerakoan, eta hor doan posdenak batera, arraun egiten dugu ba, bide berean. Ba daude batzuk itutela batera eta beste batzu batzutela bas, bas orduan askenean zein da ondorioa ba danagatzen dugula. Dai bai bai, eta konturatu galdu, galdu degula konturatu hor duko beranduago izango, beren, izango da ya, ez dagoen batzera Hori da hori da daude bi babesteko bueno, maia e, e, e, esan dugu dela oso itzabala erabaren bueno, baten esateko ba, egongo ziren bi, bi alderdi, alde batetikan maia legalean mm -hmm. egotea ba, benetan bermatuko luken babesori bermatuko luken edo neurri batzuk praktikoak izango zirena <gül> eta gero besta batetikan esan desuna adela bakoitzak barneratzea zelako garrantzia daukagunez, mm -hmm. bakoitzak daukagula ardura bat Orida. eta btbar bat gure inguruarekiko Gu, bai, gure buruarekiko binon baita gure burua mantendalizatzeko baita gure ingurua ba e, babestea ez mm -hmm. da hor sartzen dire ba konpromesun baita pilo bat sartena dira hori bakoitza bere, bere forman forma egin dezake binon mm -hmm. mm -hmm. Bueno, ba, bukatzen, joan bargera, ja iru minutu eskaz, baino etzeizkigu gelditzen. Beraz, netezu zerbait bukatzeko, edo... Bueno, eskertu, egia esan eskertu, eta esan, ba, bueno, ba, horre bat izan dela, horrelako proiektu batean parte hartzea, zuei eskertu, aukera matea <laughs> nire, nire itzak, eh? <laughs> Esateko da eskosatzeko aukera matea Eta bueno, animatu, animatu altxorrau liburutxo hau eskuratzeraz. Eh, zehenetan altxorra hu, hu, ze, ze da eta la leio chikitxo bada, atetxo bada, Jaizkibelgoa beratasuna erakusteko esagutzeko, eh? Es? Eta bueno, ba, azkenean askenean liburua ibilbi desoragarri bada. Eta hemendikan nere bidapena, libura eskuratzeko, gosatzeko eta noski Jaizkibel gosatzeko. Eta zunez eta errespetu osoz beti bezala. Bertzan daukagula hemen onduan da. eta eskontzako oso ez ezaguna den lehuga. Horri da, da, Bueno, ba, besterik gabe mila eskerretortzea ara nara eta lanagatikaren noski. Eta, Zuei. bueno, ba, joango gera aurkezpenetara ez, liburen aurkezpenak egongo dire. Bai, bai, bai. Menirundikan, hasi que web horri ere bai bizitatzera da, ere bai konbitatzen dut jendea oso polita dagolako. Eta, bueno, babestri gabe, agur bero bat. Mila esker, agur. <laughs> agur. Nik ere padut Nire hekia eta bankero Jaunarenak bezain bat edo baino gehiago baliotu Nire poezia oso merkeata Herriaren aotik hartu nuen de balde Eta de balde maten diot herriaren belarriari Zendauza zunan, maita zunan deseoan Bizioak kutizia, bizia eta errezen gaztatzen da Munduko gauzarik gauzari gira unkorrena, gokorrena tirua Mire poezia oso merkeata Herriaren aotik hartu nuen de balde Evalre matendio, erriaren belariari Eñor padio, nirekxean ez pago bila beza bakean auzoko etxean edo munduko bazterrik azkenean, baina itxean bakean balu, batezala gerrrik inun bila, bakia eta etxea galduko baitu munduko bazterretan. Nire poesia oso merkea da.